Halló, jó reggelt! Jó reggelt! Most működik akkor. Most működik, igen, igen, no, igen. Okay. Ugye ez amiatt van, hogy ez a pacák ezt ki legyen hagyva, aki befügged, megpróbál leblokkolni. Hihetetlen, <gül> valaki <gül> erre fordítja idejét, energiáját. Figyeljen, ez felére egy kosuddíja. <gül> um, Képzelje el, tenne, már a Hírt-TV-be is meghívást nyertem. No, mi melyik műsorban? Komment. És ennek azért van jelentősége, mert miket elég jól ismerjük egymást, négy évig együttműködtünk. Négy vagy öt? Sokáig. Sokáig. Sokáig. Sokáig. Sokáig. És nagyon jól tudja, hogy számomra mi a fontos, és ebben sokszor egyetértettünk, sokszor nem, de a dolog lényeg az, hogy a hangvétel, a dolgokhoz való hozzáállás jelentősége óriási. Ténap a Hír egy másik műsorában szóba került a Tripon történet, egészen véletlenül akkor kapcsoltam oda. És Rákai Filip, aki egyébként, ha velem beszélget, nem engedi azt meg magának, mint abban a társaságban, egész egyszerűen a fiuk elszabadulnak, mint egy öltözőben, ha azt gondolják, hogy nincs egyébként kontroll. Nincs ott a fiala, vagy bárki más félítésnehesség, nem vagyok a Rákai Filipnek a felettesénye, hogy az önésem. Uh, és azt bírta mondani egyébként, uh, amit mondott, de nem is ez volt, ja igen, hát ő azt mondta, hogy hát itt van ez a Gajda Péter, akinek az egyik önkormányzati képviselője azt mondta, hogy aki egyébként uh, egy uh, képviselői, ciklus alatt nem tud összelopni 200 millió forintot az alkalmatlan helyi képviselőnek. Úgy ez egy régi történet egy ottani képviselőhöz, egy ottani önkormányzati emberhez kapcsolódik, ott Kispesten, annak a a szövegkörnyezetét ennél részletesebben nem bontszolgatnám, de ez jutott Rákai Filip Eszébe, és az, hogy nyilvánvaló ezt követően a rendőrség vagy a NAV gondolta, hogy akkor egyébként más képviselőnek is adott esetben Újpesten utána kell nézni, és aztán erre rákontrálzott még a magam módján Elsimon László, és én csak hüledeztem. Tehát én konkrétan kitiltanám két percre, vagy két adásra, vagy minden sportban. Aztán, ha még egyszer előfordul, akkor végleg azt, aki, hát beszéljünk nyíltan, olyas módon kiforgatva egy történetet valaki ellen alkalmaz, miközben vele szemben e, tárgyilagos, tényeket e, ismertető hozzászólást nem tud mondani. Ugye ez a Tripon történetnek a habosítása úgy, hogy közben abban se lennék egészen biztos, hogy a hír nézői pontosan tudták, hogy egyébként mi történt Tripon Norbertnél. Aki ugye teljénap előtt azt tette közül, hogy ennél van-e még lejjebb, így működik a Fidesz hatalmi gépezete, Miután múlt hétetre a családi otthonunkban vásárlás, de a lényege az, hogy házkutatást tartottak náluk. Nem láttam a műsor, de nyilvánvalóan egy műsor nem is tud érdekes lenni a nélkül, hogyha nem tudjuk, hogy miről van szó. Tehát, Én a csak azt mondom. Is lehet, de nem, meg a a hangvételről nem nem beszélni. Értem, a nem láttam, nem tudok rám itt mondani. Csak azt kell, hogy mondjam, hogy ha az ember ilyet tapasztal, akkor rászól a másikra. Ha én ott vagyok, akkor rászólok a helyszínen. E, terem elgondolkodtam azon, hogy a Rákainak, vagy az Elsimonnak küldjek sms fontoskodásnak találtam. Nem tettem meg. Egy öt évvel ezelőtti fiala megtette volna, nem látta volna fontoskodásnak. Ön azt írta, a házkutatást tartottak ma Tripol Norbert gazdasági alpolgármestere, a NAV nyomozói, egyelőre ennyi tudunk újpest érdekében, azt kérem és azt javaslom mindenkinek, hogy politikai szimpáétiától függetlenül kezelje mértéktartóan és kellő higgadsága ezt a helyzetet. Ez a hír szerintem egész újpest számára kellemetlen és hátrányos, valamint alkalmas arra, hogy a figyelmet újpest. A valóban fontos ügyeiről az lehet az egyetlen elfogadható megoldás, hogy szétválasztok a köztörvényes bűncselekményeket és a kabajküzdelmeket, a politikai különbözőségeket, azért arra kérek valamennyi politikai szereplőt Érintettet is, hogy ne használja politikai célokra a folyamatban lévő bűnügyi eljárást. Hát csak éppen az a helyzet, hogy aki ellen ilyenkor egy ilyen eljárást indítanak, erre nem képes, és ezt emberileg nehéz egyébként kifogásolni. Hát ö, most nem képes, ö, én nem, nem, nem tudom azt, azt állítani egy ilyen helyzetben, hogy ö, valakihez a hatóság csak úgy uk, -uk imegy, és az egész hangvétel arról szól, mintha mint itt mindenki más felelős lenne, meg aljas lenne, meg mit tudom, én micsoda, csak, csak ő nem, az egész egyszerűen nem. Úgy, hogy nem ad egyébként választ. De ez nem az én dolgom, és azért is próbáltam ilyen mértéktartani, és visszafogottan és én ezt most is, és a jövőben is szeretném megtartani, nyilatkozni, mert, mert valóban azt gondolom, hogyha itt történt valami, akkor azt a hatóságok dolga, hogy kiderítsék, és nem eh, politikusoknak, és nem mm, kommentárműsoroknak kell eldönteni, hogy mit történt. Nyilván lehet róla beszélni, nyilván meg lehet róla a véleményünk, de, eh, de egyébként azt gondolom, nem tudom, nem voltam ilyen helyzetben, hogy a vagdalkozás és vádaskodás helyett, hogyha mérték is higgadtan tényeket... Oké, okay, hát akkor nézzük a tényeket. Igaz, -e, a az végül... hogy miután múlt hét pénteken a családi otthonunk vásárlásával és felújításával támadott meg a Fideszes propaganda sajtó és a Wintermantelékhez köthető helyi Fideszes oldalak, hogy nem kedden, azaz ma reggel 6 támadta-e önhöz... Ö, köthető, vagy más frideszes propagandasajtó az ön tutával uh, Tripol Norbertet uh, otthonuk vásárlásával és felújításával kapcsolatban. Hát amennyiben én szerkeztem az Origót, akkor igen, de mivel ez egy országos elérési portál, így nem hiszem, hogy összeköthető lennék vele. Ha csak nem ezt a nagy kontot nézzük, hogy minden és mindenki Orbán Viktor zsebében van, én is és az Origó is, és akkor így megtaláltuk az összefüggést, akkor nyilván mint, hogy természetesen az is ö, a kérdések között szerepelne, a Tripon Norberrel beszélgetnék, esett tanulmány egy kampányházkotatásról 5 év sikeres városvezetés után 19 nappal a Fideszes milliárdos Wintermantel Zsolt újabb bukás előtt. Ön mennyiben Fideszes milliárdos? De, hogy én erről beszélek, tehát, hogy... hogy, hogy Számom van kérve egy kommentár műsor, hogy hogyan és milyen stílusban beszélnek, és ez meg itt föl van olvasva a megjegyzés nélkül. Tehát, hogy De hogy lenne már megjegyzés nélkül, hiszen én épp, hogy erre kérdezek rá, hol, hol van itt megjegyzés nélkül? Hát, aki rákérdez, hogy én hogy, tehát, Gyomlálom hogy ezt az ez, egészet a magam hát módján. tudom, hogy gyomláljuk-e, ez egy, ez, egy, ez egy aljas, nyilván a politikai kampányban, hogy belefér vagy nem fér bele, az. Az egy másik kérdés. Én az az igazság, ezt talán múlt héten vagy két hete beszéltük, hogy én a 19-es kampány után egy kicsit uh, már uh, rezignáltabb és, és, és, és, és tompább vagyok ezekkel kapcsolatban. Tehát amikor engem 19-ben mindennek elhortak, börtönnel fenyegettek, rabruhás installációt hord, cuka, hud, cuka, rá. végig a, a városban, úgy, hogy ezeknek minden egyes eleme alaptalan volt. Tehát azért a szögezzük le, tehát amit ott hazugságként állítottak, volt egy feljelentés és persze nagyon bátran ismeretlent tettes ellentették, hogy még csak ne is lehessen hamis egyébként visszatámadni. Természetesen abból az ügyből sem lett semmi Azóta is eltelt négy vagy négy és fél év, vizsgálóbizottságokat állítottak föl, ügyvédeknek, bárándi ügyvédirodának súlyos milliós, tízmilliós szerződéseket fizettek, hogy kutakodjanak, hogy találjanak valamit. Egyetlen egy panasz bejelentés, feljelentés, vagy stb. nem történt. Tehát ez a súlyos, súlyos át... hogyha egyszer a bárándi iroda ennyiért dolgozik, akkor ennyire dolgozik. Oké, okay, csak kérdés, hogy közpénzből meg kell -e fizetni azért irodát, ügyvédirodát, irodát, még igen, sem mondom, teljesen mindegy, hogy kit, azért, hogy egyébként próbáljanak találni valamit, hogy igazolják a hazug állításaikat. Hát valószínűleg nem. Holott az volt egyébként, a ugye, hogy a akkor ők valószínűleg tudták, és volt már előtte is bizonyítékuk, hisz valószínűleg alap, alap, alappal állították, ugye ezt feltételezi az ember. Jó, ez egy never ending story ebben a formában, és ha bár én is kopok, azt kell, hogy mondjam, hogy inkább cserélem a filter, de én ezeket, amíg mikrofon és kamera előtt ülök, lett légyen az rádió, TV vagy YouTube, én ezt mindig szóval fogom tenni, független az oldalaktól, és ez a hír TV, amelynek a vendégszeretetét élveztem, köszönöm a kívást ebben az esti műsorban, amely teljesen független a kommenttől, olyat követett el, ami egyébként erkölcsileg, súlyosan kifogásolható, és az ottani M. Kovács Róbert ezt békében törte Felháborítónak találom. Én meg felháborítónak találom azt, hogy hogyan és miként vannak tálalva dolgok, hogyan is miként alakul a közbeszéd, hogyan megy a de az váliség, ellen dolgozunk hárítás, itt jelenleg. Az Isten hát megpróbálhatunk, megpróbálhatunk. És széllel szemben csináljuk, tehát félét és ne én különösebben én legalább annyit elmondhatok, hogy amennyi az én dolgom volt, annak ha legalább egy töredékét, de megtettem. Azt értse meg, és ezt maga pontosan tudja, hogy minden egyes közgyűlés után értetlenül nézek azokra köztük őre is, hogy miközben a napirend előtti hozzászólásokban olyan hangot ütnek meg egymással, mint amilyet, utána egyébként az érdemi pontokban immáról sokkal kevesebb e, személyeskedéssel érdemben beszélgetnek, mint akik elfelejtették azt, ami előtte zajlott. Én erre képtelen vagyok. Én azért nem, nem tudok ezzel egyetérteni, mert, mert ugye a közgyűlési munka az, az, az sok eset, tehát hogy, hogy hiába gondolkodunk másképp a világról, hiába vallunk eltérő nézeteket, egészen biztos, hogy minden városnak, minden önkormányzatnak vannak ügy, olyan ügyei, amit vallástól, pártállástól tekintet nélkül hasonlóan látják az emberek. De egyébként sokkal napirendi előtti hozzászólásnál sokkal keményebb szócsörték, viták, érvelések hangoznak el egyes napirendeknél adott esetben, ha hangsúlyos is jelentős. Igen, csak hát külön. ön negligálja a legteljesebb mértékben sokszor érthető, sokszor érthetetlen módon a főpolgármestert, és utána érdemi dolgokban tudnak egymással szóba állni, mint hogyha két különböző személy lenne. Én értem az indoklást, Megérteni, nem? akceptálni, nem, nem, nem, tudom. nem tud az ember különbséget tenni, hisz a megválasztott főpolgármester az, aki egyébként első számú felelős a városért, és első számú irányítója a közgyűlési munkának, ő ad szót, stb. Tehát az ember, amikor, amikor egy napi rendel vitázik, akkor tud a főfoglármesterrel, vagy az a illetékes főpolgármester helyettese Nem főpolgármester. fog vitatkozni önnel valahol előbb-utóbb, eljutok a saját érte még, és az még, mint amikor gyerekkoromban sokszor mondtam azt, hogy gyümölcs, és egyszerre a gyümölcs szó Tett az értelmét, De én legalább tudom, hogy miről beszélek, de nyilvánvaló, hogy van egy határa, miután ez e, teljesen e, értelmetlen. Azt írja a Tripod Norbert, hogy a házkutatás vége felé a ház körül feltűnt Wintermanter Zsolt és az autójával a fénykép is van róla. Hát most, bocsánat, ennek az egész. Na, ezért mondom, hogy ez az egész méltatlan úgy, hogy. Én ezt van. értem, de a kérdés az, hogy tényleg feltűnt? Hát akkor most nézzük a, a helyzetet, ugye? Norbert, T -t, Tripon Norbert saját maga állítja, hogy reggel 6 órakor kezdődött a, a házkutatás, ugye? Ezt tényszerűen meg tudjuk állapítani. Tényszerűen azt is meg tudjuk állapítani, hogy Tripon Norbert háza a bajza ne, ne, nem vagyok ezek. Ez a Veselé De hát akkor menjünk. Be. Jó, rendben van, én, jó, oké, de. Ha hát mondom, hogy miért az egészség. Hát, jó, rendben. Úgy, rendben, rendben feltettem a kezem, beszélget... ezt nem látja. Oké. Arról beszélünk, hogy. Kéne, re... folytassa. Tehát a Bajza Veselényi utca sarkán van a háza. Én azon a napon körülbelül olyan dél-negyed egyfele, a Bajza utcával párhuzamos. Balhalúza utcában haladtam, hogyha történeti hűséget akarunk nézni, akkor éjszak felől a Fóti út felől a Lárek jöjtj utca felé. Én fogalmam sincs róla, hogy hol, meddig, miként zajlott ez az eljárás, de az egészen biztos, hogyha Trippon Norbert azt állítja, hogy oda mentek reggel hatkor, szerződést meg, számlákat kerestek, amit ő saját kezüleg odaadott, és ennyi volt, és itt nincs több látnivaló, akkor nem tudom, hogy mit kerestek ott a napnyomozók a házánál, ezek szerint minimum 6 órát, de ha vége felé jártam én a szomszédos utcában, akkor több mint 6 órát. Ennyi a tényszerűség, és innentől kezdve. Valamint az, hogy az teljesen az véletlenül egyszerre a hétköznapi életvitelének megfelelően hozzátéve, vagy természetesen, ha itt lenne Tripon Norbet, akkor tőlem meg azt kérdezném meg, hogy ő ott áll-e az ablakban, és nézi, hogy kinek az autója megy el, amiről egyébként még fotót is készít. Nem áll módonban tagadni a történet kiszerűségét, de ha már És nem beszélve arról, bocsánat, hogy, hogy, ez, hogy ez a helyszín, ez az én egyéni választókörzetembe, ahol indulok, nagyjából a kellős közepén van. Én ezen az utcán, amin azon a napon is mentem, meg egy Egyébként a, a Bajza utcával párhuzamos másik utcán, a leiningenen van úgy, hogy naponta többször elmegyek, mint ahogy egyébként az összes többi körzetemben lévő utcában is egy-két naponta biztos, hogy elmegyek, kis kampány van. Rendben van, egy kérdést engedjen még ezzel kapcsolatban, aztán megyünk tovább. Óha egy amit kommentárban, tehát ennek a történetek a kommentárjában, vagyulászló, László, Vadai Ágnes, vagy Déri Tibor, avagy Arató Gergely mondott, vagy Horváth Csaba, akik szükségesnek tartották hozzászólni a történethez. Nem, illetve talán annyit, hogy hát ez, ez, ez a dékes gyúcsányi stílus tempó. Felelősséget nem vállalni és szétkenni az úgynevezett barna terméket mindenfelé, amire lehet. Örülünk-e, hogy két év múlva Biel-döntő lesz Budapesten? Én nagyon. Örülünk-e annak... Minek? Hát, hogy kikapott az Atalantától. Hát, ez a Pali három olyan gólt volt be, én egész véletlen pont akkor kapcsoltak Két gólt láttam, a meccsből alig láttam valamit, de szegény Leverkusen hát az, az, az ott nem, nem, nem, nem tudott magához térni a Dublinban. Hát igen, pláne úgy, hogy, hogy milyen, milyen győzelmi, vagy mondhatni, veretlenségi széria után e, volt ez a viszonylag sima e, mérkőzés. Nekem teljesen érdektelen volt ilyen szempontból, tehát hogy, hogy egy, szívemnek egyik csapat sem ö, kedves, családi, itt nem részletezett családi okokból én örültem az Atalanta győzelmének. Rendben, <gül> akkor nem kérdezek rá. Uh, Igaz-e az, uh, van-e olyan dokumentum, ha beszélek kisamrussal, uh, szinte elő fog kerülni, amely arról szólna, hogy a pesti alsó rakpartot nem csak a hétvégéken, hanem tartósan lezárnak? Van. Ez egy milyen dokumentum? Hát ez egy, tudja be, hogy, tudja be nekem, hogy kampány van, de ez a hozzá ez a, a hozzánemértő szakmai alatlan és sunyi városvezetés egyik ékes példája. Tavaly nyáron fogadta el a fővárosi közgyűlést, Budapest közlekedés biztonsági uh -huh. stratégiáját. Értjük a közlekedés biztonsági stratégiáját. És ebbe a napirendbe, mint egy ilyen pótlólagos alpontként csempézték bele a főváros közúthálózati tervét. És ebben a közúthálózati tervben ö, szerepel egy térképi melléklet, amelyben föl vannak tüntetve a, a városi autópályák, a bevezető ö, szakaszok, a mellékutak, stb. és a forgalom elől teljesen elzárt terület, ugye? És itt szerepel a Pesti-Rapportnak egy része, illetve a Városligeten keresztül. És ezt akkor már is, a is fogadtak? Út. A közgyűlés elfogadta. Én szóvá tettem a, a hozzászólásomban, hogy, hogy azért egy ilyen megoldás, ez hogy mondjam, ha a legfinomabb szót használom, akkor egy, egy, egyáltalán nem elegáns, mert hogy azért egy közlekedésbiztonsági stratégiába beletenni a közúthálózati tervet, amely alapján felhatalmazza a főpolgármestert, hogy az egyéb település rendezés... Ez meg... egy biancú csek? Hát annyiban nem, hogy rögzíti ezt az állapotot, illetve fölhatalmazza a főpolgármestetet. Rögzíti egyéb... azt az állapotot, hogy? Hogy, hogy 30 tól azt, ha jól emlékszem, igen, de azt majd is pontosabban meg is nézem, hogy, hogy akkor onnantól kezdve teljesen forgomboltul az álderet. És ezt igazi társadalmi vita, a párbeszéd nem, egy, nem előzte meg. Lehet, hogy föl tudnak majd mutatni néhány ilyen alibi tárgyalás, vagy stb., de, de ugye ön is rákérdez erre, hogy van-e egyáltalán ilyen dokumentum. Tehát azt hiszem, hogy a széles közvéleményben ez a történet, akkor, amikor ez a döntés született, nem ment át. Az én hozzászólásomra olyan sokan nem figyeltek oda, nyilván. Alka mondtam, vagy szürkén, is nem voltam érthető. Elmondtam, hogy ez... Hát vagy szeretben... a az... Igen, igen, igen, igen. Azért mondom, hogy ez egy sunyi, becsempészet történet. Mi tudtuk, ezért nem is szavaztuk meg. El is mondtuk a problémákat. Nem csak ez számos más, más, más sokkal, vagy ezzel legalább hasonló súlyú probléma van, Na, ez a sugár irányú bevezető szakhozok kapuzása. Most nem akarok elmenni szakmázni, hogy hogyan akar mesterségesen forgalmat lassítani, csökkenteni, ahelyett, hogy érdemi megoldást adna, hogy kevesebb autó jöjjön be a városba. De most mindegy is. A lényeg az az, hogy ezt a súlyi módját választotta sokat jár a városvezetés, hogy ilyen fontos és konkrét döntéseket átvigy. Oké, okay. Más. Nem kellett volna törölni az általam kiarcolt és a fővárosi költségvetésben szereplő felújítás, és akkor már három éve használhatnánk teljesen felújított Pozsonyi és István utat a zebrájával, és minden egyéb biztonságos közlekedés segítő kialakítással együtt. Na ezért nem mindegy, hogy kire szavazunk, milyen vezetést választunk, ez a bejegyzése vége. Az eleje pedig az, hogy Vitézi Dávid Dávid főpolgármestere, és nagy Dávid MKKP Újpest, újpesti kutyás polgármesterje, hogy ma akciózott a pozsonyi úton zebra telepítés kapcsán. Pont. Igen, hát olyan helyszínre mentek, ahogy a bejegyzésem is szerepel, bejegyzésemben is szerepel, e, már két és fél-három éve használhatnánk e, ha? ott a, felúj, a felújított Pozsonyi és István utat, illetve nyilván az átalakított forgalom technikájával együtt, ugye a képi mellékletben ott van az az ominózus gyalogátkelőhely, átkelő hely, amit egyébként e, hiányolnak. Ha? E, nem értem. Ha? Hát ha 2020-ban a dk újpesti vezetés, illetve Karácsony Gergely a megalkotandó éppen aktuális 2020-as költségvetésben nem veszi ki azt az útfelújtást, a, a, az útfelújtási programot nem nullázza le, amiben egyébként többek között ez az útszakasz is szerepel. Ezt mi Talos Istvánnal leegyeztettük, kiharcoltam, hogy a fővárosi költségvetésből erre pénzt allokáljon a város szerepelt is. Ugye ez úgy néz ki, hogy van az aktuális költségvetés ugye a számos mellékletekkel, tehát amit számokat tartalmaz, és bizonyos projektekben pedig szerepel a konkrét műszaki tartalom megnevezés, pénz hozzárendeléssel, és ezt törölték ki, tehát fázi lenullázták a útfelültesi programot. Én ezt akkor szóvá tettem, akkor én lelettem hordva mindennek, hogy savanyú a szőlő, mit ugrálok itt fölöslegesen, ne kell csak pánikot, ez csak egy technikai megoldás, mert most ezt eltörlik, de ki néhány hónap múlva hoznak egy újat, és 2022-re, ugye 21-re készült volna el a Talós intermanteféle megállapodás alapján ez az útfelújítás, hogy 22-re ez el fog készülni. Most 24 május vége felé járunk, és egy kapavágás nem történt, úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy tipikus állatorvosi ló, egy tipikus példa arra, hogy hogyan lehet elcseszni, már bocsánat, egy viszonylag jól működő, várost, fővárost és kerületi együttműködést, egy, az előkészített munkát, csak azért, mert nem tudom miért, de az biztos, hogy, hogy tudom, hogy milyen munkával jár ezt az egészet kilopbizni Nyilván minden polgármester akarja a saját kerületében a, a, az útfelújításokat, itt ez, itt ez egy letárgyalt, ha mond csúnya szóval kilóbizott, elindított történet volt, amit, amit a Bújpesti dékás vezetés is Karácsony Gergely húzott, és azóta sem történt semmi. És egyébként a helyzet pikantériája az, hogy Nagy Dávid akkor, amikor ez a döntés született 2020-ban, akkor ő a saját elmondása szerint Déri Tibor kabinetjében dolgozott, és az ilyen kiemelt projektekkel, forgalomcsillapítással, parkolással, stb. ilyenekkel foglalkozott. Tehát neki egészen biztosan tudomása kellett lenni arról, hogy van egy ilyen terv, amit egyébként a főváros lenulláz. Az m szerint uh, Tripon Norbert és ön fog eldölni a csata Újpesten, uh, és azt állítja ez a cikk, nevezetesen Vég Márton, hogy ez uh, alapvetően a nyugdíjasok részvételén fog múlni. Uh, tisztában van-e a korfával, az összetétellel, amely egyébként uh, ott Újpesten június 9-én bárki javára is döntést fog hozni? Hát a Újpest, ez viszonylag fiatal kerület, tehát hogy, hogyha átlag életkorokat nézünk, és nyilvánvalóan van egy olyan társadalmi szociológiai jelenség, hogy a nagyon fiatalok általában politikailag nem aktívak, vagy ha véleményük is van, azt nem mindig a szavazáson mutatják ki, és nyilván az idősebb nyugdíjas korosztályban pedig akár az élettapasztalat, akár a kötelességtudat, nem akarom ezt ö, olyan értelemben pozitívként használni, hogy ezzel degradáljam a, a fiatalokat, de hogy van bennük talán egy ilyen, és is, is, is tény, hogy ott nagyobb a hajlandóság. Én nem tudom egyébként, hogy ezt mire alapozza, ez egy ilyen nagyon Hatásvadásznak tűnik nekem, hogy. a... Winter is tripol jól tudja, hogy a választás döntő a nyugdíjasok döntik el, rutinosan és gátlástal udvarolnak nekik. Rekordszámban vették át a nyugdíjasok és nyugdíjszerű ellátásban részesülő újpestiek. Összesen 20.209 fő az újpesti megbecsülésprogram program vásárlási utalványait jelentette be a DKS jelölt. Ennek nincs vége május 26-áig a gyerekeket nevelő újpesti családok kapnak gyerekenként 6000 forintot, persze Vintermantel, Zsor sem riad vissza egy kis osztogatástól, nagyon sokan szeretik, és a mai napig használják az újpesti bevásárlótáskát ilyen kapta a több mint 20 ezer újpesti nyugdíjas az ajándékcsomagot évente kétszer, ezt is újra be fogjuk vezetni, szól a Fideszes politikus ígérete. <hőző> Nekem ezzel kapcsolatban csak az a kettős mérce jön elő, hogy 19-ben választási krumpliról, meg soha nem látott nyugdíjas vesztegetésről harsogott a baloldali magát függetlennek és objektívnek nevező sajtó. Most pedig, amikor utalványok osztogatása van a választások előtt másfél héttel, akkor, akkor ez tök rendben van. A jövő héten nem leszünk, ennek több oka is van beleértve, hogy én egyre inkább kiszállnék mind abból, ami egyébként akár a mai beszélgetésünkben is volt, és ezt csak úgy tudom megoldani, mert hisz, ha beszélgetünk, akkor nem beszélgethetünk a cserebogarak halhatatlanságáról, de egyelőre egy külföldi út is be van tervezve, független, hogy szükebb családomban nagyon zajlik az élet, és fogalmam sincs, hogy milyen mértékben lesz rám igény. Ugye ezeket régen, ennél részletesebben ecseteltem, a hallgatóság és a nézősereg nagy örömére, de akikre vonatkozottak azok kettő nem voltak er Ragadhatva. ezzel együtt még sok minden előfordul, de itt most megállnék. A választás hetében, tehát azon a csütörtökön leszünk, most viszont nagyjából van három perce, hogy bármiről, ami egyébként a kampányal vagy a kampánytól teljesen függetlenül önt foglalkoztatja, azt nevesítse, és én ha csak valamit nem értek, nem is fogok közbe kotkodácsolni. Mi az, ami meg, most... Meg, meg tudom érteni, hogy, hogy ki akar maradni, és örülök, hogy ön megteheti. Nyilván, <gül> <gül> nyilván én nem akarok kimaradni belőle, mert azért is vállaltam ezt a megmérettetést, ezt a helyzetet minden egyéb velejárójával együtt, mert azt gondolom, hogy, hogy újpesti polgárként látom azt a lemaradást, elmaradást, azt a lendület megtörést, ami korábban volt, azt is megkaptam, hogy az öndicséret büdös, mert ugye nálam a, a kampány az arról szól, hogy egyrészt bemutatjuk, hogy mi történt 2010 és 19 között, milyen fejlesztések voltak annak, milyen tartalma volt, mennyire ténylegesen volt az környezetvédő és energiatakarékos beruházás, és, és, és hogy miket tettünk eddig, ami megalapozhatja azt a hitelt, azt a hitelességet, ami, ami ahhoz kell, hogy elhiggyék, vagy lássák az emberek, hogy amit mi mondunk, vagy ígérünk, az igenis betartható és megvalósítható. Nekem a kampányom erről szól. Ezt a Két, két hetet, ezt a 17 napot ebben a szellemben fogom én végigcsinálni, és aztán meglátjuk, hogy június 9-én az újpestiek hogy döntenek. Nagyon-nagyon turbulens jelen pillanatban a közélet. E turbulens, az mit jelent? Hát, hogy napról napra változó a, a, bele lehet érteni ugye a, a, ki, a, a napvilágot látott információkat, a tiszapárt jelenség. Látjuk azt, hogy ez egyébként, miközben mi azt gondoljuk, hogy turvulénység látjuk-e, vagy véljük e vagy tapasztalja, hogy ez egyébként a lakosságot is befolyásolja? Nevezetesen az újpestiek. Hát szerintem azokat, akik akik el akarnak menni, szavazni, és el is fognak menni, szavazni, e, nyilván nagyon sokan megrendíthetetlenek a, a hitükben, ami egyrészt helyes, másrészt nyilván egy adottság, e, és az, hogy egyébként azoknál, akik e, el akarnak menni, de még nem tudják, vagy azoknál, akik fontolgatják, hogy elmennek-e, hogy nál rájuk, hogyan és milyen hatással van, szerintem az meggyósoghatat. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állás, kerek hét múlva Hét óra harminc kettő perckor csöngetni fogok. Kettő hét múlva, ugyan kerek kettő. Igen, kereket. Jó, jó, jó, oké, köszönöm. Egyesztessük Havis naptárjainkat, az az én tudomásom szerint hatodika. Igen. Köszönöm szépen. Köszönöm, köszönöm. Havis Havis szépen, Akkor hívjuk fel kedves András Györgyevics beledeket. Itt vagyok. Tengermét tiszteletem. György Javis Beledek, Városléget ZRT vezérigazgató. Régen beszélgettünk. Ez így van. Reket vagy. Tegnap nem voltál az, hogy tegnap. Nem különösebben, csak nagyon sokat beszéltem tegnap, és aztán ennek a hatása még ma reggel. Nézted a meccset? Sajnos csak az első félidőt időt láttam. Akkor mennyi volt? Akkor még csak 1-0 volt? Akkor 2-0 volt. 2-0 Nagy események zajlottak a Városligetben. Ugye hát egyrészt permanensen zajlik az előkészítése a Néprajzi Múzeum állandó kiállítása előkészítésének, ami okán egyébként be is fog zárni a múzeum június második felétől szeptember első feléig? Tulajdonképpen július-augusztusban fog bezárni, tehát két hónap lesz, amikor a belső terek, és ott is elsősorban azok a belső terek, amik a kiállítási installációjához szükségesek, nem lesznek látogathatóak, de a Néprajzi Múzeumnak a tetőkertje, vagy az étterme, vagy éppen az ifjúsági kiállítótér, ezek azért továbbra is látogathatóak lesznek. A Kemecsi Lajos egy egészen fantasztikus beszélgető tudtam szerezni, Szarvas ő meghatározta magát, most ezt nem fogom tudni visszamondani, pedig akkor megjegyeztem, mert én főkurátornak mondtam, de ő ezt pontosította elnézést, hogy erre ma nem emlékszem így reggel. Aki három különböző beszélgetés részletben tárta föl ennek a 8 plusz 1 tematikájú kiállításnak a gondolatvilágát, beleértve, hogy ennek az elégkészítése már hosszú évekkel vagy évtizeddel ezelőtt megkezdődött, és olyan alapossággal történik, hogy az ember tehát még nem is költözött, még szóba se került a, a, a múzeum költözése, de már ezen gondolkodtak, és látogatták a külföldi néprajzi múzeumokat annak érdekében, hogy példát vegyenek az ottani kiállításokról, beleértve azt az egészen fantasztikus gyűjt Amivel a Néprajzi Múzeum rendelkezik hozzátéve, hogy ugye egy olyan térbe fognak látogatni ö, a vizitálók, hogy kétszer ugyanazt a szót ne használjam, amelyet eddig egyáltalán nem látogathattak, mert hogy egyébként ott nem volt kiállítás, ezt megerőzöm. Igen, hát tulajdonképpen maga az epicentruma ez a Néprajzi Múzeumnak. Azt hiszem, hogy a... Belejött azt a döbbenetet, hiszen... ugye, hogy ennek meg is van az oka, ugye ez egy fénytől védett, a föld alatt révő része, ami ugye, mint a jéghegynek, hogy sokkal kisebb része van kint, mint ami egyébként a víz alatt van, hogy ez pontosan áll -e a Néprajzi Múzeumra? Nem, de talán nem mondtam túl hülye hasonlatot. Ugye, hogyha kettővel visszalépünk, akkor azt tudjuk mondani, hogy a Néprajzi Múzeum évtizedeken keresztül Ugye a Kossuth téren volt megtalálható, egy eredetileg bíróságnak épült ö, épületben. Nem véletlen az, hogy amikor a Liget projektben a kulturális intézmények elhelyezése szóba jött, akkor elsőként jelentkezett a Néprajzi Múzeum, vagy ha úgy tetszik, elsőként került föl a Liget projekt térképére a Néprajzi Múzeum, mint egy olyan intézmény, ami tulajdonképpen sosem volt olyan helyszínen, ami múzeumnak épült. Hozzáteszem, ez azért Magyarországon számtalan kulturális intézményre igaz, és az elmúlt évtizedekben az az átalakulás, amin a kulturális intézmények keresztül mentek, hogy mit is nevezünk mi tulajdonképpen valódi A-kategóriás kiállító helynek, ez azért e, sok e, új szempontot beemelt, és pontosan úgy van, ahogy mondod, tehát a Néprajzi Múzeum Nemzetközi tervpályázatánál az egy komoly szempont volt a szakmai zsűri választásánál, hogy ennek az épületnek több mint a 60%-a a föld alatt található. Mert hogy napjainkra a kiállító tér, és ez nem magyar specifikum, szinte azt mondom, hogy művészeti áktól függetlenül, a tökéletes légállapotokon kívül, hiszen ezek a műtárgyak akkor tudnak... A fényvédettségokra valóságnak így van. Fényvédettség, és nem csak a fényvédettség, hanem a bemutathatóság. Tehát az, hogyha a spotlámpák fényénél lehet ezeket a különböző műtárgyakat, lehet szó éppen festményről, vagy pedig a Néprajzi Múzeum páratlan gyűjteményéből bármilyen műtárgyról bemutatni, az biztos sokkal igazibb arcát tudja a nagy közönség számára feltárni, mint hogyha ez természetes fény mellett történik. Úgyhogy tulajdonképpen most zajlik az, ami miatt a nagyközönség számára a Néprajzi Múzeum egyáltalán megépült az egykori felvonulási téren, az állandó gyűjteménynek az installálása. Természetesen hiba lenne ezzel a közelhét, ezzel a pár ezer négyzetméterrel azonosítani a teljes Néprajzi Múzeumot, hiszen, hiszen azért egy múzeum ennél sokkal több, egy múzeum egy üzem, és erről biztos vagyok benne, hogy kurátorasszony, aki ennek tényleg az Beleértve azt is, hogy számára milyen furcsa, de a, a néprajzi Múzeum struktúrájából adódik, hogy ezek ugye nem tagolterek, hanem egy tér, amit egyébként maguknak, a kiállítóknak, tehát akik ezt létrehozzák, kell a 8 plusz 1 tematikához tagolniuk. De hát ez már legyen a néprajzi Múzeum dolgozóinak a titka, hozzátéve, hogy még azt is felajánlották szemben az akkori eseményel, amit szervezett a Városliges ZRT, hogy akár betekintést is nyerhetek, miközben ugye a Kevecsi Lajos hogy ugye itt a, az adatbiztonságra azért is volt szükség, mert olyan helyre mehettek be, újságírók, ahová egyébként a dolgozókon kívül más, éppen a műtárgy védelem okán nem mehetett be. Milyen adóságot teljesített, vagy nem adóságot teljesített a Városliges ZRT a Crest felújításával? Egészen a 70-es évekig kell visszanyúlnunk, ugye az egykori közlekedési múzeum mellett, a Herminaúthoz közelebbi részén a Városligetnek azok kedvéért, akik ritkábban látogatnak ki a megújult város. Ezek szimbiózisban voltak? Nem, de nyilván szimbolikus jelentősége volt annak, hogy ez a közlekedési múzeum Köszönöm. mellett volt megtalálható, és nem mondjuk az állatkertnémet került felavatásra, ugye? Mi akkor, amikor kiírtuk a terpályázatot a Liget megújítására, és akkor, amikor a Gartent stúdiót, az Losszér György vezette Gartent stúdiót választotta ki a zsűri, akkor azért az egy fontos szempont volt, hogy a Liget az egy tematikus megújításon essen keresztül, hogy ennek a tematikának mi legyen a léptéke, a mértéke, és egészen pontosan mik legyenek azok a pontjai a ligetnek, amik valamilyen úton módon kerülnek, kiemelésre kerülnek, kik legyenek azok a látogatói csoportok, akik innentől kezdve valamilyen személyre szabott attrakciót kapnak a ligetbe. Ebbe ugye azért elég hosszú egyeztetéseket folytatott Persányi Miklós is, és aztán Szlossziárd György csapata is. És ami világosan szinte az első ponttól körberajzolódott, hogy a Városligetben ez az addigra már eléggé leromlott állapotú kresszpark, ennek a megújítása, felújítása ez egy ilyen tematikus egység. Erre van igény, évtizedeken keresztül megszámlálhatatlan mennyiségű gyerek ismerkedett meg játékos formában a közlekedésnek az alapjaival. Ez a közlekedési park, ez az, aminek a megújításához most jutottunk el, pontosabban most már befejeztük, hiszen azért ez e, elég hosszú ideig tartott, még 30 ezer négyzetméterrel együtt, e, 30 ezer négyzetméternél zöld felülettel együtt az egész park meg tudott újulni, ez a parkrészlet meg tudott újulni, e, de ez egy olyan megkérdőjelezhetetlen attrakció volt, amit a kezdetektől szerettünk volna visszaállítani, én azt látom az elmúlt két hét tapasztalatából, hogy ez összességében jól sikerült, nagyon sokan vannak, és még el sem kezdtük azokat a tematikusan rászervezett programokat, ami pedig az elkövetkező időszakban cél, például annak a ligetes jogosítványrendszernek a bevezetése, amit megfelelő mennyiségű kres alapú képzésen résztvevő gyerek fog kapni a Liget Plus program keretén belül. Azok kedvéért, akik nem jártak még ott, csak az elkövetkező időszakban fognak érkezni, ugye itt egy 6400 négyzetméteres komplex közlekedési játszót terült létre, ami tulajdonképpen a valódi közlekedés viszonyait szimulálja, a vasúti kereszteződéstől, a buszmegállón keresztül, a lámpás csomók pontoktól, a járdák és úttestek találkozásáig, ahol a kerékpárosok és a rolleresek és a gyalogosok... Igen, ez fontos. A György Javis Benedeket nem látják, de hallják. A Városliget ZRT vezérigazgatóját támogatott tartalom. Ki az... Aki alapvetően ennek a Kresztparknak a használója, gyalogos, kerékpáros, görkörcsolyás, gördeszkás, biciklis, kis motorral, ilyen, Tehát, tudod, vannak olyan autók, ami motorral, tehát hogy mi beleértve, hogy azon az útvonalon, ami rendelkezésre áll, ezek egyébként a terjedelmüknél fogva hogyan férnek el egyszerre. Igen. tulajdonképpen egy játszótérről beszélgetünk, és bár a, nyitva tartása van nincs? Nincs, ö, gyakorlatilag ö, ugye azáltal, hogy kivilágított, akár este is el lehet jönni, hogyha az időjárás megfelelő. Ugyanakkor ö, azt kell látni, mint minden egyes játszótérnél, hogy bár az alkotmány nem tér ki pontosan arra, hogy egy játszótéret hány éves korban és milyen súlyjal illik elsősorban használni, mégis organikusan azért talán inkább a gyerekek azok, akik ö, oda járnak. Gyalogosan, görkorcsolyával, piciglivel, rollerrel, tehát tulajdonképpen mindenféle módon azért a segédmotoros kerékpárok már nem lehet behajtani, tehát nyilván továbbra is azért az autókontes városliget képez megmarad, de szeretnénk ezt nem leszűkítően értelmezni, tehát hogyha valaki egy pici akkumulátoros autójával egy 7 éves gyerek szeretné kipróbálni a kresszparkot, akkor nincs olyan tiltás. Szülői felügyelet mellett nélkül? Szülői felügyelet mellett természetesen érdemes, de az a helyzet, hogy nyilván a nagyobb gyerekek, tehát mondjuk azok, akik 12-13 évesen jönnek, már láttam múlt hétvégén, hogy ők szülők nélkül érkeznek, de Tökéletesen működik egyébként a Piros Lámpánál történő megállás és a gyalogosok átengedése a Veszporkon belül. Rombolás nem volt. Mármint milyen értelemben rombolás. Hát ahogy a... az elmúlt időszakban nem találkoztunk, igen. szerencsére. Amire te igen. utaltál egyébként, ugye ezek a Kresuli foglalkozások, amelyek júniusban, illetve június elején, illetve június második felében indulnak, június 1 és augusztus 17 között minden szombaton a Bike Ride Egyesülettel, illetve június 18 és augusztus 27 között két hetente, keddenként a közlekedési múzeummal. Ez az, amire te utaltál. Ugye miután ez egy nagyszabású rendezvény volt, ahol Lázár János is megjelent, Bál László miniszteri biztos kitért arra, hogy 90 vagy 2025-ben neki lehet állni az új Magyar Nemzeti Galériának. Ezt tekintsük bejelentésnek, vagy ez valójában itt az Ariadné fonalának a meghosszabbítása, amely más jellegű, mint amikor egyébként ebbe most nem fog belebonyolódni, ebbe a szóképzavarba. Ugye azért az, az egykori Petőfi csarnok helyén a Pritz-Keddi tervei alapján megálmodott új nemzeti galér, galéria, hogy ezt te szoktad mondani, ez azért nem új novum, elég régóta rendelkezik. Én magam is, is idézem hajtható, egyébként Nyakú István. Igen, igen, igen. Ö, nem, ö, elég régóta rendelkezik végrehajtható építési engedéllyel. Ennek a megépítése az továbbra is prioritás, nyilván, ahogy elég régóta mondjuk, ezért ehhez a megfelelő nemzetközi és ezáltal a megfelelő hazai gazdasági környezet az szükséges. Hozzátéve, hogy gondolom, ha egyszer nekiállnak, akkor azt úgy átmenetleg nem nagyon lenne érdemes abba hagyni. Így van. Tehát, hogy ezt az magam is azt gondolom, hogy az ember akkor kezdjen el valamit építeni, amikor pontosan látja a teljes befejezésre, inklúzív a belső építészettel és mindennel együtt a fedezetét. Nem árt, hogyha ehhez egy kicsi jövőkutatói képessége is van, mert azért egy ekkora beruházás, az mondjuk körülbelül három kötőjel négy évet vesz igénybe ahol azért az építőipari árszintek jelentősen tudnak mozogni. Erről azért elég sokat beszéltünk itt az elmúlt években. Vannak épületek, amik ennek haszonélvezői lesznek, és vannak a melyek. Remény vagy annál több a 25. Én azt gondolom, hogy ez, ez erős konvergenciát mutat a valósághoz. Tehát, de nyilván itt egészen biztosan akkor lehet kimondani, hogyha egy feltételes közbeszerzés lefolytatásra kerül, ez alapján a teljes nemzeti galéria kivitelezése pontosan árazhatóvá válik, és a kormány akkor tud egy döntést hozni arról, hogy a kivitelezés az elkezdődik, vagy nem kezdődik el. A másik nagy esemény, ami volt, az a divák és ikonok kiállítás, amely a korábbi kiállítást követte a Magyar Zeneházában, hiszen ott már ez a második nagy kiállítás, amely szintén egyébként a legalsó szinten látogatható. Mit mutatnak a számok, mekkora az érdeklődés ezzel a Londonból áthozott kiállításról? Nehéz most ebből első körben következtetéseket levonni, hogy a múlt hét pénteken nyílt meg a kiállítás, az első hétvége a Pünkösdi hétvége, elég szép számokat hozott, de azért nyilván örülnénk neki, hogyha ezek a látogatói számok, amik napi szinten ezres nagyságrendre tehetőek, hogyha ezek maradnának az elkövetkező időszakban is, azt gondolom, hogy egy-két egy hét múlva már tisztában fogunk látni, hogy mekkora az érdeklődés. Nyilván Batta Andrássék közösen aktívan dolgoznak, hogy minél több emberhez eljusson egyáltalán a kiállítás híre, én nekem volt módom ezt alaposabban is végignézni. Szerintem hatalmas dolog, hogy London után először Magyarországra érkezett ez a kiállítás, ugye ez most egy világkörüli útra indul, és egy egészen a csillagoknak egy egészen speciális együttállása kellett ahhoz, hogy Magyarország legyen az első állomás, és Magyarország egyáltalán állomás tudjon lenni. Egészen megható volt az a, az, az élmény, amit a londoni V&D kurátorával, átéltek itt a kollégák, tehát, hogy amikor ő betette a lábát a zeneházába, akkor azt mondta, hogy itt meggyőződése szerint akár a londoni múzeumnál is komolyabb kiállítást tud vagy tudna csinálni. Én nem láttam kint Londonban a kiállítást, vannak kollégáim, akik látták, azt mondták, hogy azáltal, hogy itt egy térben, egy kifejezetten ekkora kiállításra épült térben látszik, még jobban érvényesül. A, a kiállítás, mint kint Londonba. Azt gondolom, hogy jöjjön el mindenki és döntse el a saját élményei alapján. Ez egy hagyományos kiállítás, nagyon izgalmas műtárgyakkal szerintem egy kifejezetten érdekes témát boncolgat magának a kiállításnak az íve is és az egyes pontjai is nagyon meghatározóak, legalábbis nekem mindenki. Á, anélkül, hogy ugrálnék részletkérdéseken, minden ország más szempontokat tart figyelembe, és nyilvánvaló, hogy megegyezéssel egy kiállítás anyaga is változtatható, ha azt egyébként a megrendelő kellőképpen tudja indokolni a kiállító, irányába, az eredeti kiállító irányába. Ez a bonyolultnak tűnő felvezetés valójában Tölgyesi Gábor alapos munkáját kellett, hogy igénybe vegye. Nem jöhetett volna létre ez a kérdés Tölgyesi Gábor nélkül, aki a Népszava munkatársa és aki észrevételezte a londoni és a budapesti kiállítás között két tárgynak, vagy két transz előadóművész bemutatásának a elmaradását, amelyet ő különösebben nem indokol. Neked se kell feltétlenül indokolnod, de akarsz-e ahhoz bármilyen kommentárt fűzni, hogy ez a kiállítás törzsanyagát tekintve, százalékot nem mondok, ugyanaz, mint ami Londonban volt látható, de van különbség a kettő között, amire Tőgyeség Gábor volt szíves felhívni a szíves figyelmet. Olvastam a cikket, és bár a lényeggel is foglalkozik, de azzal talán a legkevésbé, ugye itt azért a kiállítás anyaga jelentősen kiegészült a londoni kiállításhoz képest. Ugyanis, és ez minden országban így lesz. Hát erre utaltam akkor, az... amikor azt mondtam, hogy van egy szabadsága annak, aki így van. ezt megrendezi. Így van, tehát az adott országnak a, a dívái és ikonai is bekerülnek és bekerülhetnek ebbe a kiállításba. Szerintem ez kifejezetten nem csak fontos, hanem, hanem ezt teszi valóban vonzóvá a kiállítást, anélkül, hogy lelőném a poént, hogy milyen típusú magyar művészeknek milyen ruhái vagy egyéb tárgyai láthatóak a kiállításba. Tehát, hogy ez a legnagyobb és leginvazívabb beavatkozás, és pontosan úgy van, ahogy egyébként te is mondod, hogy ez egy hosszas, iteratív folyamat eredményeként jött létre, mi az, ami bekerül, mi az, ami adott helyzetben kikerül, mi az, ami egyébként Magyarországon organikusan a kultúra része, mi az, ami Magyarországon kevésbé a kultúra része. Tehát, hogy természetesen ez egy nagyon sok szempontú vizsgálatnak került alávetésre, és minden az eredeti kurátorokkal egyeztetésben történt meg itt Magyarországon. Úgyhogy a kiállítás nem Ctrl-C, Ctrl ugyanaz, mint ami Londonban láthatottan nagy érdem. Ezzel együtt azt gondolom, hogy szakmai színvonalát tekintve, független attól, hogy ezt is szóvá teszi, azért ez nem egy rossz írás. Hozzátéve a Városliget életéhez Közeli program, ugye május 25-26, ez itt van a nyakunkon, a szószoros értelmében, ugye a Nemzetközi Gyermekmentőnek a szervezésében gyereknap lesz, a Városligetben tavaly is volt már arról szó, hogy a Városliget ennek szívesen adtelet, ugyanakkor nem mindenben a leg az együttműködés, ezt mint egy zárójelbe rakva és örülni annak, ami majd feltehetően lesz belétve sok gyerek lesz, sok szülővel jó időben, mi az amihez egyébként a Városliget itt a hozzájárulását ottól? Ez szerintem az idei évre relatív zökkenőmentes kompromisszumot tudtunk kötni a gyereknap tekintetében. Ugye van egészen biztosan két olyan rendezvény a liget életébe, ilyen a május elsője és ilyen a gyereknap hagyományosan, amit tulajdonképpen mi is örököltünk, és amik évtizedes tradíciókkal e, itt vannak a Városligetben, nekem is. Gondolkodtató feladat, hogy hogyan is kell ezekhez igazából viszonyulni, hiszen ezek pontosan azért jelentenek nagy terhelést a Városliget számára, mert nagyon sokan erre és csak erre a rendezvényre kíváncsiak itt a Városligetben. Nyilván akkor, amikor mi a Városliget újrafogalmazásában gondolkozunk, most már közel tíz éve, akkor mi alapvetően nem az ilyen volumenű tömegrendezvényeket képzeljük el a városligetben, Mondhatnám azt is, hogy azért a nagy játszótérrel a Kresparkkal vagy a zenei játszótérrel együtt nem beszélve arról a számtalan gyerekprogramról, amit akár a Szép Művészeti múzeum, akár a Millennium háza, de különösen az Zeneháza vagy a Néprajzi múzeum szervez, itt azért minden nap gyerek nap mostanra a városligetben, tehát nem biztos, hogy egyetlen egy dedikált napon kell ezeknek megvalósulnia, de ettől függetlenül nagyon sokan jönnek, nagyon sokan keresik, és nagyon sokan várják ezt a gyermeknapi rendezvényt, abban tudtunk idén megállapodást kötni, hogy a zöld felületre különösen jelentős terhelést ö, adó vidámparki elemek, ezek idén nem kerülnek a Városligetben elhelyezésre. A jövőt meg majd meglátjuk. Küldtem neked korábban még egy e-mailt, arra nem válaszoltál, ugyanakkor más is felhívta arra a figyelmet, hogy egy privát esküvőnek adott volna, egy privát rendezvénynek a... Városleggető ZRT, amit egy magánszemély, eh, akinek a koordinátáit nem továbbítottam neked, illetőleg a ligetvédők is észrevételeztek, aztán haladunk más irányba. Eh, a Városleggető Tóban, anonimus szobor környékén szükséges -e erre kitérni, vagy ez a Nevermind Doesn't Matter eh, kategóriába tartozik, függetlenül hogy többen észrevételezték. Itt egy nagyon szigorú szerződéses feltételen tulajdonképpen egy. Uh, utólag kialakult, azt gondolom, hogy nemzetközi diplomáciai kérdéseket is felvető hullámra igyekeztünk megnyugtató megoldást adni akkor, amikor ez a uh, általad is felvetett egyébként indiai esküvőként elhíresült uh, dolog az utolsó pillanatban, végül mégis a Városliget bizonyos részén, elsősorban a Vajdahunyadvára környékén, ott is különösen a várárokban került megrendezésre. Annyit tudok mondani, hogy uh, ugyanazokat a szigorú szerződéses feltételeket támasztottuk a rendezvény szervezőjével kapcsolatban, mint amit támasztunk, bármilyen liget használóval kapcsolatban legyen szó, gyereknapról futóversenyről, vagy egyébként a Hunyadvára udvarának tekintett Jáki Kápolna környékén rendszeresen tartott esküvőkről, ez azt jelenti, hogy a a használt területet pontosan ugyanabban az állapotban kell visszaadni, erre pénzügyi és szakmai garanciák egyaránt vannak. Ez egyébként ezen esküvő esetén is megtörtént. E, ugye a mélység és élesség, ha jól mondom, de ha rosszul mondom, akkor mi jól mondom a kiállítás nevét? Jól, jól, jól. Kiállítás egy nagy horderejű, vagy legalábbis érdekes eseménye zár a közeljövőben a Neo Cortács galériában. Így van. Ugye a mélységélesség fotókiállítás, ez tulajdonképpen egy highlight. Azok kedvére, akik még nem jártak ott, érdemes még itt az utolsó napokban ellátogatni. Ugye ez a millennium házában nyílt, és tulajdonképpen azon túlmenően, hogy a magyar fotóművészet remek műveit tekinthetik meg azok, akik belépnek ebbe a kortárs kiállító térbe, egyfajta előhírnökként hirdetik azt a fotomúzeumot, amelynek az épületét a Városliget ZRT nem olyan rég vásárolta meg, és amelynek jelenleg Igen. a tervezése zajlik, és amely előreláthatóan 2025-ig nyitja majd meg, némi átalakítás után a kapu itt a nagyközönségnek, ez egy nagyszabású finisszázzsal zárul, ez egyébként a Szépművészeti Múzeum galéria kiállításai tekintetében már egy jól bevett forma, például legutóbb a velencei Biennálénak nak a fő tematikáját adó Nemes Márton technokul kiállítása is a galériában egy fantasztikus kortár zenei produkcióval zárult. Igazából ezt a Nagyképűen eh, crossover megoldásokat keressük mi is, hogy eh, olyan embereket is be tudjunk vonzani bizonyos kulturális tartalmak megtekintésére, akik mondjuk adott helyzetben egy fotókiállításra nem ne egy ehhez kapcsolódó zenei produkcióra például eljönnének. Ez valahol az egész Liget projektnek egy központi eh, gondolata, ami most speciálisan a Millennium házába valósul meg. A főpolgármester jelöltek megnyilatkozásában rendszeresen előfordul a Városliget, ebből egyetlen elemet veszek ki. van egy jövője is? Ha igen, akkor te azt hogyan látod, ami a Kóskáró sétányt illető? Én szerintem ez kulcskérdés, és szerintem ebben tulajdonképpen konszenzus van, hogy a Liget projekt teljességéhez a Kóskáros sétány lezárása és a liget kvázi újra egyesítés. De ugye, ha jól tudom, ez fővárosi ez, kompetencia. Ez hozzá tartozik. A feltételrendszer az, ami ebben a másodpercben fővárosi kompetencia. Mit nevezünk hát, ilyen kompetenciának? Ugye, hogy milyen előfeltételek teljesülése esetén lehet lezárni a Kóskáról sétány. Szerintem elég régóta dolgozunk együtt ahhoz, hogy beszélgettünk, hogy itt azért a laikusok számára is jobban megvilágítja talán Persányi Miklós története a, a lezárás kérdését. Ő ugye állatkerti főigazgatóként annó elsősorban a állatkerti körút lezárásáért, Igen. jogosan egyébként szállt mindig harcba, és még annó a tanácsi időben azt mondták neki, hogy Persányi úr egészen addig a... Bár ugye annak a lezárása, meg ugye azt, az, aznak a gondját vetette föl, hogy hogyan lesz nem majd a parkolás, tehát mindennek megvolt a vicája, meg a berzája. Igen, ő, ő azért nagyon elkötelezett híve volt ennek. Régen azt mondták neki, hogy ha a hungária körgyűrű teljesen elkészül, akkor le lehet zárni. Amikor a hungária <coughs> körgyűrű elkészült, akkor ő megint megkérdezte az illetékeseket, és azt mondták neki, hogy Tekintve, hogy ennek még csak az egyik oldalán lehet átjárni, Budára, jelesül az Árpát hídon, amíg el nem készül a másik oldal, addig nem lehet lezárni az állatkerti körutat. Elkészült a leánykori nevén Lágymányosi Híd, ő megint megkérdezte, hogy most már akkor le lehet -e zárni. Mondták, hogy sajnos a forgalom annyiban növekedett, hogy egészen addig, amíg az M0-ás körgyűrű el nem készül, addig nem lehet lezárni. Amikor az elkészült, akkor megint megkérdezte, akkor megint azt mondták, hogy sajnos nem lehet, majd csak, hogyha elkészül. A, a híd is hozzá, elkészült ugye a déli oldalon, a híd megint megkérdezte, megint nemleges választ kapott, elkészült az északi oldalon, a megyeri híd megint megkérdezte, és akkor azt mondták, hogy most még mindig nem lehet lezárni, majd hogyha a Szegedi úti felüljáró is elkészül, és azon ö, megfelelő kapcsolat teremtődik, nem csak a két ö, autópályával elválasztott kerület között, hanem kötött pályás közlekedés is át tud rajta menni, és egyébként az M3-ason érkezők most már az m 0 lás és a hungáriakörgyűrünk kívül máshol is le tudnak hajtani. Szóval az, hogy ki, milyen feltétel rendszert állít a Kóskároly lezárása elé, ez azért egy gondolkodtató feladat, ami legalább annyira érinti az agglomeráció tervezésében jártasakat, mint a fővárosiakat. Azt tudom mondani, hogy a Lánchíd kiesése, vagy korábban a Margit Margithíd felújítása alatt a Margithíd kiesését is valamilyen úton módon azért a, a fővárosi közlekedés fölvette, ezért a progresszívabb ö, közlekedés mérnökök azt mondják, hogy a Kóskároly lezárásának az a módja, hogy a két végére egy, -egy pollert kell telepíteni, megint mások azt mondják, hogy amíg létre nem jön a, a Dhabi csepel föld alatti alagút, addig ezt nem lehet megtenni. Az igazság valószínűleg valahol a kettő között van. Ehhez szükséges fővárosi városvezetés, és ö, a kormány, a Városliget ZRT, és azt gondolom, hogy még az agglomeráció és a kerületek ö, együttműködése is, hogy ebbe felelős döntést tudjon hozni, de a Liget projektnek ez organikus célkitűzése. Anélkül, hogy politikai sztétmentet várnék tőled, van-e jelentőség a Városliget ZRT élete szempontjából az önkormányzati választásnak? Én azt gondolom, hogy mindig van. Tehát ö, azért a főváros ö, Első számú közparkjáról, kulturális teréről beszélgetünk, ahol nyilván nagyon nem mindegy, hogy ez egy permanens politikai küzdelemnek a terepe, vagy pedig egy válválvetve történő fejlesztésnek a helyszíne, de azt gondolom, hogy ahogy az elmúlt öt évben is a liget fejlesztése nem állt meg, a liget üzemeltetése fővárostól függetlenül, vagy fővárossal éppen együttműködve, de folyamatosan tudott egzisztálni. Ezért azt gondolom, hogy túlzott jelentőséget nem szabad ennek tulajdonítani. Nyilván örülnénk neki, hogyha valamilyen úton, módon a, a kapcsolat az ellenségesből a konstruktívvá váltana, de tulajdonképpen tekintve, hogy ezek a küzdelmek jellemzően a politikai és a politikán belül is inkább a kommunikációs térben zajlanak. Én a Konkrét feladatvégző kollégákról mondjuk a liget üzemeltetésében kult szerepet kapó budapesti közművek alá rendelt főkertről csak szuperlatívuszokban tudok beszélni. Tehát igazából azt kell, hogy mondjam, hogy a napi működésben ez nem jelent semmilyen különösebb gondot vagy problémát. Köszönöm szépen a rendelkezésre, állást. Én köszönöm a beszélgetést! Szia! Szia! A önök Györgyevics Benedeket nem látták, viszont hallották, ő a Városliges ZRT vezérigazgatója, önök támogatott tartalmat láttak. Kisambrus kimentette magát a szónak abban az értelmében, hogy 8 óra 38-ra fog ideérkezni, így percre, reménykedjünk benne, hogy... Ez így is lesz. Én nem biztos, hogy most három percen keresztül szóval akarom tartani Önöket, függetlenül attól, hogy azért van mit mondani. Az a menetelés, ami itt az elmúlt időben volt, ezekben a napokban kezd lassulni. Ha már szívesen elvállaltam ezt a tegnapi TV szereplést ezekben is rendet fogok vágni, nem mint, hogy eddig rendetlenség volt június második felétől, amikor a Kejfejancsi kiveszi a szokott nyári szabadságát, ki tudja milyen hosszban, de úgy, hogy össze-visszatér holnap pénteken, Filippov Gábor, Navracsis Tibor, Horváth Csaba és Nemes Gábor várja önöket szombaton és vasárnap, ahogy általában nem lesz élő Kejfejjel ami a jövőhedet illeti az az életem alakulásának függvényében különböző verzióval rendelkezik erre már tettem egy utalást a Vinter folytatott beszélgetés során, most hirtelen sokkal többet nem akarok mondani. Ha az eredeti elképzelésemet követem, akkor hétfőn nem lesz élőlebonyolítású műsor kedden. A székely búcsúval készült vízilabdázó olimpiai bajnok portrét láthatják, ami szerintem nagyon jól sikerült, ezek egyetlenek a portrékra ö, szívesen felé önök szíves figyelmét. Ezt a 16.32-kor család és Emil napján lesznek streaming, lesz streamingelve, Ezt a 28- a 29 a szerda szintén a moksorozat részeként a tálai andrással a magyar Olimpiai orvoscsoport vezetőjével készült interjú lesz látható. Ezt 29-én, széldán 16 óra perces kezdettel. Ha minden igaz, és maradok az eredeti tervemnél, fogalmam nincs. Jelenleg még így van. Akkor 30-án se élő se koncert nem lesz, pénteken pedig. 7.10-től Filippov Gábor, 7.32-től Navracsis Tibor, majd Horváth Csaba, Nemes Gábor, majd Batta András lesznek a vendégeim, és akkor Hip-Hop másnap szombaton már uh, június lesz. Van már 7.38? Van, a 8.38. Felhívom szíves figyelmüket, hogy Kövessék a Facebook oldalt az alapinformációk miatt. Iratkozzanak fel a YouTube csatornára ennek. Most így mutattam, milyen jelentősége van. Ami a Patreon oldalt illeti, arra még egyszer külön kifogok térni a műsor anyagi helyzetére és az, hogy az anyagi helyzetén mi múlik és mi nem. Ha minden esetre önök úgy gondolják, hogy érdemes az alkotóstább fáradozását, ha ez egy megfelelő kifejezés, méltányolniuk, akkor minimális összeggel hozzájárulhatnak. A műsor elkészültéhez csak olyan közhelyeket tudok mondani, hogy sok kicsi sokra megy. El lehet mondani, hogy ilyen felület, olyan felület most fel kell keresni a Patreon oldalt, és ott, aki egyébként akarja, megtalálja azokat a gombokat, amelyel egyébként a Kejfejöncsi stábja, amely összesen két fő, támogatni lehet. És akkor most remélhetőleg kisambrusra vagyunk várva. Ha hogy valaki véletlen telefonálna, és nem az az ember, aki csak blokkolni akar más beszélgetéseket, akkor akár, de nem. Én már nem, nem is tudom a telefonszámot, úgyhogy én már zavarni se tudnám a saját misról. Magyar Golf főtitkárával sem esezőm. Mély tiszteletem. Ön szerint, ha valaki múlt hét csütörtökön azt ígéri nekem, hogy visszahív, most pedig egy eléggé barátságtalál esemesre azt válaszol, hogy amikor időm engedi, visszahívom, az a Herber jár, nem? Tehát annak lehet ilyen jellegű elfoglaltsága. nem? Tehát ez egy... Ugye apukám ilyenkor azt mondta nekem, hogy fiam, ez az ember nem akar veled beszélni. Ez lehet. De el is fejtett. Igen, azt hiszem, hogy a Magyar Golf Szövetségnek a fő titkára. Egyébként hát nyugodtan mondhatta volna, hogy nem akar velem beszélgetni, de ő azt mondta, hogy visszahív. Azóta is hív. Köszönöm, hogy itt van. A jövőt hagyjuk kihagyjuk. Én nekem elegem van ebből, a, ami a küzdőink választást illet. Happy választás is van. Nem felejtsük el, nem csak mondtam. <gül> Abból is elegem van. De még két hét. De tegnap volt, figyeljen, én ezt elég intenzíven csinálom. Ráadásul valamiért rám kaptak a televíziók. tenap. nagyon hosszú idő után voltam a hírtelevízióban, ahol volt a Márkizai Péter is, és Püre egy két évvel ezelőtti megjegyzése kapcsán úgy ugrattak rá ott az újságírók, ha ők újságírók, mondjuk azt, újságírók, amit én csak bámulva figyeltem, különös hogy a téma is más volt, és a szövegkörnyezetet is se tudták egészen pontosan felidézni. Én próbáltam valahogy rendet csinálni a műsorban, tehát az nekem nem feladatom, és, és ezekben elfáradok. És a Winter mondtam, hogy ezek némileg emlékeztetnek engem arra, amit rendszeresen elmondok önnek, és ön is kioktat engem, meg ő is, a szó jó értelmével, ezt most nem, hogy ugye vannak ezek a napi rendelőtti összeszólalkozások, és a utána folytatják. Ami összerúgnánk verbálisan a patkod, azzal nem lenne baj, de a személyeskedés így menő ízé lenne akkor, vagy ön, vagy én, ha megszakítanánk ezt az együttműködést, én nem csodálkoznék rajta, ez pedig ebben a politikai szférában nincs így. Lehet, hogy ez a világnak ez a rendje, de ez nem az én világom. Nyilván nem ez normál rendje a világnak, de ugye mi annak az alternatívája, hogy egy ilyen napi rendi után akkor soha többet nem szállnak szóba egymással, semmilyen módon a felek. Nem tudom, mediátort veszek igénybe, a fialát igénybe veszik, és leteszik a főesküt arra, hogy nem fognak így beszélni egymást. Tehát tényleg most csak néztem ezt a tripon történetet, önnek van a tripon történettel kapcsolatban bármi megjegyzése egyébként is olyan, mint akinél jártak annak idején. Hát pont ez az, hogy választás előtt kettős fél héttel egy ilyennél, nagyon, aminélkül egyébként, hogy bármi azon tudásom, amit ott olvastam a interneten, és az vagy a Wintermantán Zsoltól, vagy a Tripon Norbertól szármozik megszólásként, tehát ezen kívül nincsen több tudásom. De amikor ennyivel a választások előtt egy polgármester jelölthöz Kimennek látványosan, akkor ott inkább nekem a politikai represszió. A legyen -e olyan moratórium, hogy már pedig le. Nincsen az... nyilván, ez persze, igen, azonnal jönne, hogy akkor ez. Ez, ez, ez, kérdezem, egy, ez hát. egy bűnöldözés, az meg politika, és a kettőt ne lehessen, meg nincs ilyen moratórium. Ezt én értem. Bár hozzáteszem, ugye az országgyűlési választásokon tulajdonképpen van moratórium, hiszen ott, amikor egy országgyűlési választáson valaki elindul, legyen az listán, legyen az egyéniben, akkor ő neki a választási időszakban mentemjog jár. Ami mentem jogot ugyan félre lehet értelmezni, de azért való arról is szól ez a történet, hogy, hogy erőszakot már, hogy a hatalmi erőszak fegyvertárát, azt ne fordítsák a politikai ellenféle ellen, mert tényleg ez más nem jó, mint hogy csak személyesen elvegyék a kedvét attól, hogy a választásokon induljon. Meg nyilván sugalmaznak egy olyan képet a, a helyzetről. Én ez borzasztóan van károsnak. Ez még legébén károsabbnak tartom, mint amikor a személyeskedő vita alakul ki egy, egy nem tudom, egy napirend során, vagy egy napirend előtti felszólás során, mert abból azért könnyebb visszajönni. De amikor a, amikor a személyes életérben jönnek be politikai motivációval erőszak hatalmi eszközökkel, azt szerintem durva és megbocsáthatatlan. A lehet, hogy már egyáltalán fognak emlékezni, de ilyen szófordulatom megmarad. Ilyen a tévedés kockázatával minimális-maximális. Um, ön merne egy olyan statementet? kiadni magából, amely összefüggésbe hozza az eseményt az önkormányzati választással. Már hogy ugye ezt az eset... Igen, igen. Ez az, na, az aljas a dologban, mert nyilván most, hogyha én ilyet mondok, akkor azonnal mindenki azt mondja, hogy ez felháborító, hogyan köthetném össze a kettőt. Én csak annyit mondtam, hogy a naptár szempontjából és a szereplő szempontjából elég látványos a dolog. De mondom, annyi a tudásom, amennyi a két eh, legfőbb érintett, politikai szempontból legfőbb érintett posztjaiból származik, ezért azért ez ez óvatosan uh... beszélek ezekről a dolgokról, uh, és ez, ezért hogy az a történet, hogy nagyon kemény bizonyítékkal megfogni ezeket, nem lehet, hogy ez egy politikai motivált akció. Um, Én csak a naptárból indulok ki ilyenkor. Értem. Nekem fontos hogy milyen képet alkot valaki magáról. Lehet egyébként egy nagyon büdös, mosdatlan, rosszmodorú, fogatlan ember, egészen kiváló zeneszerző, és nem hiszem, hogy egyébként a műveit bármilyen módon kritizálni lehetne egyébként, hogy az illető elviselhetetlen volt. Tehát azért teljesen nem vettem el a súlykot. De amikor Tripon Norbert a Facebook bejegyzésében írja, hogy ott föltűnt egyébként ezen időszak alatt Wintermantel Zsolt autója és le is fotózta, azért az egy olyan pillanat, amit én egy ilyen pseudokalambóként nem tudok kihagyni, és akkor megkérdezem Wintermonta Zsoltot, hogy ugyan mondja már meg nekem. Iszonyatosan kiszerű vagyok, tehát ez annak idején álltak, az Zilahi-nak volt egy novellája, apukám idézte mindig, ezért mondom, hogy állítólag nem olvastam, hogy van egy pali, aki szerelmes egy nőbe, és pehére mindig akkor találkozik vele, amikor tréningruhában tréning egy szenes a hátán lemegy a pincébe. Ami történet egyébként egészen kiváló, ma már ilyen szenes zsákot szerintem emberek nem is láttak, talán azt se tudják, hogy hogy néz ki a szén. A tréningruhát azt még ismerik. A, tehát, hogy ilyen kérdést feltenni az egészen alávaló, és akkor ugye azt mondja a Vintermanttal, a kettőnk viszonyára volt tekintettel, hogy oké, okay, rendben van, elmondja még az utcasarkot is, mondom, talán azért a triponnak nem kéne megmondani a a lakóhelyének a pontos címét, de azt mondta, hogy ez szükséges, mert egyébként ez az ő választási közvetének a közepén van, ő egyébként ott gyakran közlekedik, és akkor elmondja, hogy ő egyébként a napnak mely szakában volt ott. Meg hát azért ez mégiscsak valószínűtlen, hogy az embernél, miközben egyébként vagy valószínű házkutatás van, arra legyen energiája, hogy az ott közlekedő autókat különös tekintettel azok vezetőjére figyelj és lefényképezze, Csak azt nem mondja, hogy mi a kérdés. De akkor nem mondom. De érti, amit mondták? Értem, de hogy annyi tudásom van még egyszer valószínű, mint sőt. De te csak te... bizonyítványt állítanak ki az emberek magukról, és most majd csak itt az a kérdés, hogy Tripor Norbert és Wintermantez Zsolt a maguk nemében világírű zeneszerzőke, fantasztikus zeneszerzőke, aminek okán el kell feledkezni mindezekről a kis szerűségekről. Nekem ez, és most ez inkább a Tripóra vonatkozik, nehezen megy. Ezek megmaradnak bennem. Um, ha önből egy mondatot kéne kipréselni, mint egy majdnem üres um, a tubusba, hogy ha egy mondatban kéne megmondani, hogy mi az, ami megmaradt önben a saját lakásában és a saját családtagjai előtt, Önöknél végrehajtott házkutatásból, akár érzelmileg, de mondhatja, hogy olyan volt, mint a megy, nem tudom, mondhat valamilyen költői mondatot, és akkor az az egy mondat vagy kettő, az mi lenne? Mi az az emlék, ami megmaradt önben? Nyilván az ödű a dologban, tehát hogy azért az, hogy a személyes életérben politikai eszközökkel bejönni, az szerintem is. És, és fura módon volt bennem egy olyan gondolat, hogy a politikában, Főpolgármester 7-es belefér az, hogy akkor ott a irodában e, megjelennek, és, és tudom, átnézik a papírokat, miközben egyébként ennek se kéne beleférnie. Tehát egy, egy olyan mondva csinált ügyben, és ezért nagyon jól látszik, hogy olyan van felépítve ez az egész történet. Azért már megtanultuk. Tehát születik egy olyan állítás, a sejtetés, amelynek valóságtartalma se sok van mondjuk a Városháza ügy esetében, el se lehetett jogilag adni, tehát hogy nem úgy el akartuk volna, el lehetett jogilag adni, mert az az állami vagyon része, állami vagyont nem lehet eladni. És akkor utána erre egy ilyen túlterheléses támadással a szokásos alakok beadnak feljelentéseket a rendőrségre, amire a rendőrség... Azt mondja, hogy hú, annyi bejelentés érkezett már hozzánk, hogy hát muszáj ezekkel valamit kezdeni. És hogy, hogy nem, hát mit kezdenek vele? Kiszállnak, és ezt aztán a sajtónak ki is nyomják. És akkor onnantól kezdve, ugye folyamatosan táplálják ezt. Mi a maradt kertet. meg benne? Ez, a dű. A dű maradt meg bennem. Hogy azért ez így rohadtul nem oké. Ott van? Bennem van, persze. Csökken, is nem, nem csökken. Ez bennem van. Tehát, hogy azért ezt nehéz elfejteni ezeknek az embereknek. Van címzetje? Dünek? Ö, nyilván, a, a, ha nagyon, mert a, a címzetje van, akkor persze jelenlegi -jel -jel hatalom, aki ezt ö, eszközként használja. Ö, személyre lebontotta, nincsen. Kérdeztem a Wintermanteltől puskát használtam, őt használtam puskának, hogy mi a helyzet ennek az alsó rakpartnak a lezárásával kapcsolatban, eh, amivel ugye mindenhol előjön Szent Királyi Alexandra, mondhatnám azt, hogy rócsózik, de az egy pejoratív kifejezés lenne, és akkor elmesélte azt, hogy tavaly nyáron egy pótolagos csatolmányban a közbiztonsági stratégiában hogy lett belopva a fővárosi közúti hálózat tervbe 2030-tól esedékes dolog. Nem, biztosan a közbiztonságban, mert ilyen nincsen. Közlekedés biztonság. De, de rossz. Olyan, ne, olyan, olyan, olyan van. Igen, nem, nem De ugye ilyen döntés nem született. Ez megint ugyanaz, mint amit a, a Fidesz elkezdett, hogy akkor kitiltanánk a tíz évnél idősebb autó. Igen, ezek testvérek de egyébként, hát, hogy el, mint a WC-k. De hát, de oké, csak az a két WC az van. Az egy valóság. Az most már be is lehet menni használni lehet őket. de ezek nincsenek, de ezek nem valóságok. Üh. A, a tíz évnek idősebb autókat sem tiltjuk ki, egész egyszerűen azért, mert hogy ezt nem lehet megtenni, hát az embereknek jelentős része ezt tudja megfizetni. Mi az a mondat, mi az az izé, amire itt utalva vagyunk, Amit ha is dobogóként használtak. Hát, hogyha meghallgatta Szentkerély Alexandrát, akkor ön se találja meg ezt a mondatot. Ugye van az energiaügynökségnek egy, a egy vezetője, aki korábban a, a hivatal főosztályvezetője volt, őnek egy podcast beszélgetéséből azt a részt vágták ki, hogy csökkenteni kell az autóhasznatot. Most ebből eljutni a tíz évig, én ezt nem értem. És az alsórakpart? Az alsórakpart esetében szintén nincsen, hogy most kitűjtjük az autókat, hogy miről van szó, van egyébként egy megállapodás az autóglub, civil szervezetek és a főváros között, hogy milyen ütemben és milyen módszerrel lehet haladni a, a, a csökkentett alsórakparti forgalomban. De Ebben a ciklusban, vagy a következő ciklusban egészen biztosan csak olyan felújítás tud lenni, ami egyébként ezt a Alexandra által vélelmezett kitiltást közelében nincsen a dolgnak. Tehát megint egy ilyen nonsense helyzet. És az, hogy... amire utal a Winterman, ez a 2030-as izé, ez mi? Hát volt egy közlekedés biztonsági stratégiája a városnak, amit annak kapcsán fogadott el, és szerintem ezt még Fidesz is megszavazta, de ezt most ebben nem megyek bele amelyben az volt, a, a, hogy hogyan lehet úgy csökkenteni a forgalmat, a legalábbis a sebességet csökkenteni, akár egyébként a sebességhatárok átgondolásával is a városon belül, eh, amely, amely mérsékli a nagy sebességebbet következett Ütközéseket. hiszen ott egyébként egy nagyon egy, egyértelműen meg van határozva, hogy mi az a sebesség tartomány, amit egy gyalogosabb ütközés gázolás esetén még túl lehet élni. Minél inkább csökken az átlagsegesség, annál nagyobb a túlélés Emlékszünk, ez volt az az időszak, amikor egy olasz autós, most a nemzetiségekből a szempontból indiferens, egy autós belehajtott a villamos megállóba, és meghalt. Így van. Ez volt az az elére. időszak, amikor az Árpát hídon egy uh, biciklist uh, elgázoltak, amikor a pedig ő hát ugye jártáva. mind a ketten teljesen vétlenek, ugye? Aki ott volt a villamosgyalogállóban, sejthette, aki meg ott biciklizett, az szintén halabály elképzelése nem lehetett egy másodperccel korábban, hogy minek lesz az És át, akkor ennek kapcsán volt egy stratégiai dokumentum, amiben haladunk is, ugye? A létesítésével, haladunk azzal, hogy hogyan lehet átgondolni a belvároson belüli átlagsebesség mérséklését, haladunk azzal, hogy hogyan lehet egyébként minél biztonságosabb átkeléseket megcsinálni, tehát hogy ezekkel a, e, e, haladunk és ennek volt én ennyire nem emlékszem, mint a Vindermontás volt, volt egy melléklet ezek szerint, ami 2030-tól kezdődő stratégia, de hogy ilyen döntést, hogy a lezárnánk a raport, nem hozott a közgyűlés. Ilyenkor felhívni a Szentkirályi Alekszandrát hogy azt teljesen hiába való? De most E, á, ugye folyamatosan akkor minden nap fölhívhatnánk. Tehát most egy, még egy másik példát hadd hozzak ide. Bejelentette, hogy ő a padon megbeszélte Lázár Jánossal, hogy, hogy a BKK-BKV dolgozók kedvez nem ingyenes, ezt se értette meg, de hogy kedvezményes bérletben részesülhessenek. Ő ezt megbeszélte. Azt se értettük, hogy Lázár János miért nem emlékezett arra, ugye, hogy ez volt májusban, hogy Á, majd februárban, amit kötöttünk a közlekedési strajfab megállapodásából, egyébként egyértelműen benne van ez, csak mi kell hozzá, törvényt kell módosítani. Törvény tud-e a fővárosi közgyűlés módosítani? Nem. Nem tud. Ki tud módosítani? A parlament. A kétharmados többségű Fidesz. Egyébként még a javaslatot le is egyeztettük, a, a, tehát megküldte nekünk a Lázárféle minisztérium a megállapodás alapján, visszaigazoltuk, hogy ez így oké. Okay. Mondták, hogy akkor bevisszük a bizottsági módosító indítvány formájába. Bevitték? Bevitték el is fogadta a parlament. De miért bekerült előtte egy nappal a padon buktak egyet egymással, mert hogy ezt hogy nem tudom értelmezni. Nem buktak se szokt, De nem, ebben a történetben így fogok fogalmazni akkor is, és ha neki fogunk másodszor, akkor pont így fogok nem, fogalmazni, nem. mert hogy ez azért ez a politikai eszköztár szempontjából egészen értelmezhetetlen jelenet volt. És, és nem és... így beszélni. Nem, Ilyenkor látszik az, hogy azért vannak érzelmei. Tehát, hogyha megvágja a kezét, akkor azért folyik önből is vér. És, és akkor az, az, történt, hogy az történt, hogy akkor megbe jól megbeszélték, majd a parlament elfogadta azt, amiről egyébként februárban megállapodtunk. Egyébként tényleg hihetetlen és nonszensz ez a, ebből a szempontból. Én kevésbé szerettem ezeken a csütörtökön reagálni ezekre, mert akkor tényleg elment volna a műsoridő arra, hogy elmondom, hogy ez milyen blödségek vannak. Ezzel szemben sokkal fontosabb, hogy Mit tudunk, és hogyha már akkor elvágtuk az újunkat, akkor hagyd beszéljek egy másikról és akkor ez mondjuk közérdekű. Ugye hogy elkezdtünk, és ez, ez egy szörnyű tapasztalás volt nekem, hogy elkezdtünk egy szűrőbusz programot szervezni, hát már január óta szervezzük, és június közepéig fog tartani, lehet inkább június második feléig. Azt akartuk kipróbálni, amit ugye hallunk folyamatosan az egészségügyi kapcsán, hogy már az alapvető, laborvizsgálatokhoz is nehéz hozzáférni. És nézzük meg, hogy akkor tényleg mi a helyzet. Ugye ezért ebben van rutinunk, hiszen a Covid alatti szűrés tesztelésnél már kipróbáltuk. Igazunk lett akkor is. És elkezdtünk egy ilyen szűrőbux programot, csak hogy a folyik a vér az ujjamból. Ebből csatoljak át ide. És az látszik, és egyébként ez jelenleg is tart, tehát hogyha valaki a budapest.hu-ra felmegy, akkor találott helyekszíneket és időpontokat László. lehet regisztrálni, jelentkezni. Ha nem tud re regisztrálni, mert olyan mértékben sokan jelentkeznek, akkor odajön a helyszínre és valamilyen fajta Nézős. csomagot kap. Hum. Egyébként az alapszűrésektől kezdve a melanóma vizsgálaton át, ami a legszomorúbb, hogy a demencia szűrés, ami az egyik legnépszerűbb, hiszen korunk legnagyobb, leggyorsabban felfutó betegségről van szó, szóval a demencia szűrésre van a legnagyobb, egyik legnagyobb jelentkezés, tehát egy ilyen nagyon komplett csomagon lehet részt venni, van, aki csak egyik részére jut be, másik másik részére. A történet szempontjában az a lényeg, ez most központi szempontból ismét kiderült, hogy az az állítás, ami ilyen elszáll a levegőbe, hogy hogy a megelőzés szempontjából fontos a folyamatos kontrollvizsgálatok, hogy ez sem képes ez az egészségügyi rendszer ellátni. Amikor egy ilyen alternatív csatornák nyílnak egy önkormányzat, vagy kerületi önkormányzatok segítségével, akkor ott olyan mértékű a jelentkezés és az igény, hogy megmutatja, hogy az egészségügyi rendszer, közegészségügy, már fizetünk érte, rohadt sok pénzt, de nem működik, ezért biztatok van, akiket hallák, minket, hogy azért ezt használják ki, ezt a lehetőséget, június közepéig lesznek időpont És ez a búgás és dühöd kell tömbön? Maga a performance nem, én azt a politikának tudom be, én a tartalmával volt bajom. Tehát egy, ezt, a, ezt a mértékű cinizmust eljátszani, az, az, szerintem ez szerintem hihetetlen. Tehát, hogy ez, a, ez ugyanaz lenne, mint hogyha most akkor a, uh, újra kiülnének a padra, és azt mondaná neki, hogy hát János, akkor mit szólnál hozzá, hogyha lenne egységes közlekedési tarifa. És akkor Lázár azt mondja, sose gondoltam rá, legyen. Um, Miközben hát... Már és változik. mit érdemel az a bűnös, akinek záloga a kezében van? Hogy miért adnak elő ilyen performanszokat? el Egyikben... a választást? Az, az egy megfelelő, vagy valami más? Mm. Hiszen ilyen egyébként előfordul választási szituáción, vagy választási helyzeten kívül is, ez, ez szerintem nem, nem bűnös és zálló kérdés ez a történet. Ez a engem, a, engem a tartalmilag ö, cseszed föl, hogy, hogy egy ilyet el lehet játszani. Úgyhogy innentől kezdve valójában tényleg bármit lett. Tehát, hogy bármilyen szinten, és akkor valójában megint arról van szó, hogy a politikai buborékjának beszél a jelölt. És Fontos, hogy pol ezt politikus mondja, vagy egy politikai körhöz tartozó propagandista? Egyiknél se jó, mert hogy azért ne hazudjunk már a politikai Ugye, mert ett, utaltam már rá, hogy tegnap a hírtévé vendégszeretetét élveztem, ami az én azért nem jellemző, és egész véletlenül egy másik műsorban szóba került ez a Tripon történet, és ott ez úgy lett felvezetve, hogy hát egyszer a Gajda közeli egyik önkormányzati képviselő mondta azt, hogy aki egy ciklus alatt nem keres 200 millió forintot, az élhetetlen, vagy hülye, és hát akkor ezt kvázi mint egy csekkolt a, a hatóság.tripon Norbertnél, és akkor a többiek felzárkoztak hozzá, és azt gondoltam, hogy hát ez így ebben a formában, és senki nem szólt rájuk. Tehát azért akkor, amikor van valaki, aki nem pontosan azt a gondolati mezőt fedi le, mint a többség, akkor azért képesek időnként moderálni magukat, de hogyha ez elmarad, akkor teljesen elszabadul a fantázia, miközben ezek a mondatok, hát az én fejem engem csesztek fel. Igen. Yeah. Tízes ez mennyire fontos? Már hogy ez így, így működik a magyar közélet? Hát így is működik a magyar közélet. én úgy vagyok, hogyha ezt most tízeskán tízesnek tartanám fontosnak, akkor valószínűleg ezzel kéne foglalkoznom reggeltől estig. Viszont ez nem lehet, hogy ez fontos legyen, és nem lehet, hogy ez alapján dolgozzon az ember, mert akkor elmenne a kedve tőle, úgyhogy én ezt a öt alatt tartom magamban. De nyomja. Igen. Az, hogy ilyen mennyiség, az legyen egy később. Ez a Kelenföldi kollégium eladása, egyáltalán diákváros, ugye éppen múltkor mm -hmm. volt arról szó, hogy mire képes egy önkormányzat fudán kapcsán. Ez egy milyen történet? Hát ugye az, hogy diákváros legyen, azt mi támogattuk az elejétől, ez ugye azt, De ezt van. múltkor megbeszéltük, a A Kelenföldi volt kollégium épületnél, meg ott sajnos egyértelmű a helyzet. Én borzasztóan örültem volna, ha ezt át tudjuk alakítani lakásokkal. De megnéztük műszakilag, ez alkalmatlan erre, ez most nem mutatva a részletekkel, de egy olyan is olyan volt ép, olyan kollégiumi épület, ahol a, az épület két végén mennek a vízvezetés strangok, tehát az azt jelenti, hogy ezek ilyen közös fürdőszobára voltak uh -huh. találva. Az, hogy minden lakásba vagy apartman részben legyen fürdőszoba, az egy teljes átvezetékezését jelenteni, az épületnek, tehát a csőhálózatot újra kéne építeni, ez pedig azt jelenti, hogy nagyon vissza kell bontani. Megnéztük, ez sokkal-sokkal drágább annál, mint hogy ez rentábilsen, vagy rentábilis közeli állapotban lenne, arról nem is beszélve, hogy tényleg egy olyan fekvése van autópálya és vasút között, ami azért lakhatás szempontjából nem oké. Én boldog lennék tőle, hogyha valaki a állam részéről egy túltőkösítette egyetemi modellbe átkerül, alapítványi modellbe került egyetemeknél azt mondaná, hogy ebből egy kollégiumot csinál, és kifizeti ennek az árát, ám legyen, mi nagyon szívesen eladjuk neki, de, de lakásokat nem tudunk belőle csinálni. Ezzel szemben amit tudunk, és akkor lehet, hogy ez már talán a jövétnek a témája, és akkor ilyen Jövő héten nem lesz két képen, abból múl múl adódóan úgy döntöttem, hogy én ebből átmenetleg kimaradok, illetőleg. Bár ugye két hét múlva is még van a kampány, de, de hogy... A, de az, akkor már ott nagyon a finishben vagyunk. Akkor a, a lakatásról úgy általában beszélünk, nagyon jó elemzés jelent meg a, e, e, nem olyan régen a a foglalkozó szervezeteknek, a K-monitornak és a... E, és, periféria ö, ö, alapítványnak, ők feldolgozták a mennyi jogúvárosokat és a kerületeket és a fővárosnak a lakásállományát 2016-tól 2022-ig, mennyit költöttek rá, hány kilakoltatás volt, bővülte a lakásszám, vagy csökkent, mondták egy ki forrást ebből a szektorból, és egyébként ezek az adatok jól mutatják azt, hogy egy önkormányzatnak milyen feladat és milyen erkölcsi minősége van ezekben a kérdésekben. Van, van. Van, hát csak a pár... lehetőségeire utal. Igen, tehát mindenképpen ez egy értékválasztás az, hogy a lakhatási politikában mit kezd, még akkor is, hogyha ezt nem tud csiliádokat ráfektetni, de hogy a meglévő lakásállományjal mit kezd, az is szerintem nagyon fontos. Szerintem ebben a területen nekünk nincsen, ha valaki megnézi az adatokat, sem az alapján, sem egyébként az alapján, amit az elmúlt hetekben mutattunk be, hogy mit kezdtünk el csinálni, lakásügynökség, és mit tudunk csinálni, amiket kitárgyaltunk az Európai Bizottsággal. Például egy volt iskolai épület átalakítása, lakásokká, vagy, vagy lakhatási, garancia lakhatási szolgálat létrehozása. 24-en volt még talán egy, majdnem egy hónapja vaskormáti írás, amely a a ügynökségnek a szerződéseit vizsgálta, és arról volt szó, hogy azokban lesz még változás, mondván, hogy kinek milyen kötelezettsége van, de erre nem is feltétlen kell most ilyen részletesen kitérni, inkább arról, ha mondana valamit, ugye időnként arról volt szó, hogyha ránéz a folyószámlára, akkor mit lát most? Mit lát a folyószámlán? Hát ugye most 31-én, május 31-énig kell a vállalkozásoknak fizetniük az iparőzési adót, úgyhogy most a... Ezekben napokban, bölgeközben napokban olyan nulla közeli, plusz nulla közeli állapotba fogunk jutni, tehát nem e, folyószámúl a hitelből él majd a város. E, de ez ugye tragikusan hangzik, de hogyha úgy nézzük egyébként, hogy a, a költségvetés, arányos bevétele és arányos kiadás, ezek pedig teljesülnek, tehát látszik továbbra is a, a 2024-es év. Azokkal a aggályokkal persze, hogy bármikor a kormány tud tekerni egyet a rendszeren, Szerintem fog, nem csak a főváros esetében, az önkormányzat választások után el fog jönni az a Költségvetés politikai szempontból megszorítások lesznek, szinte borítékelható. Mivel gondol? Ugye ez a hiány mérték, az országos költségvetés hiányban ez nem kezelhető. Tehát azért az jól látszik az államháztartás adataiból, hogy be kell avatkozniuk. Ha pedig be akar, kell avatkozniuk, akkor azt jelenti, hogy a folyóévi költségvetésből kell forrásokat kivenniük. Ez nem nagyon tud. Ugye már egy lépést tettek, hogy leállítottak át, csoportosítottak beruházásokat. Oké, okay, ezek még azért annyira nem fájdalmas, mert valószínűleg jön a csoportosítottak át, ahol még se történt. De jön a következő lépés, ami már fájdalmas lesz, amikor hozzá kell nyúlni a nagy ellátó rendszerekhez, nyilván a nyugdíjrendszerhez rendszerhez közben nem lehet hozzányúlni, az egy tehetetlenségi ballasztal megy tovább. Egészségügyi rendszer amúgy alulfinanszírozott, mindig csodálkozok, hogyha abból valaki ki akar venni pénzt. E, és mi a, a harmadik, az a szociális e, rendszer, azt meg valahogy az a megélése ennek a kormányzatnak, ideológiai megélés, hogy az Egyháza. büntetlenül meg lehet csinálni. Egyébként az egyházak való kiszervezés nem jó módon, mert az drágább, és azt tudni kell, hogy, az egyhá... hogy a finanszírozása ezeknek az intézményeknek normatívával történik. Egyszerűen mondva, van egy alapnormatíva, ezt meg hogy ez az kiadással jár. Az egyházi normatíva meg ennél magasabb mm. összeg. Tehát az egy nagyobb, nagyobb kiadási összeggel jár. Ugye a szociális rendszernek egy része az önkormányzatoknál van, a közfeladatok ellátása, tehát a közüzemek működtetése az És egy része. Látható az országos költségvetés szempontjából szemmel látható összeg, de hát azért azt látszik, hogy ebben a Covid óta eltelt időszakban, az folyamatosan vontak mindenki pénzt. Ha máshogy nem, akkor elinflálták ezeket a normatívákat. És hogyha ezen még egyszer csavar a kormány, akkor azért ez, bár sokszor mondtuk, hogy azért ez a működéshez zavart fog okozni, de azt gondolom, hogy ez akkor be fog következni. Én most nem azt mondom, hogy Budapest esetében fog ez történni, hanem az összes önkormányzatnál ez lesz, hogy ennek milyen azonnali hatásai lesznek, ezt nyilván az egyes településeknek az ugye ellenálló. Nagyon hosszú, hosszú gondolatjál volt, amit közösen nyitottunk, de elsősorban ön, milyen az érdeklődés a lakásügynökségről? A lakásügynökségben már az első szerződéseket megkötöttük a bérlőkkel, a, akik kiadják a, a lakást, tehát most már ugye az albérlőnek szerződünk. 130-140 körül volt a jelentkezőknek a száma, a legfrissebb adatot az holnap kapom meg hetente riportolnak, de az, az tendenciából kiinduló, ez való, most már akkor inkább a 140-hez közelít. Ugye, nyilván nem mindenkivel tudunk szerződést kötni, és az is fontos, és a, csak egy utalás az előző mondatára a 24.hu-n megjelent alapos cikkre, hogy most egy alapcsomaggal indultunk el, és a nyáron kijövünk egy egy bővítettebb csomaggal, ami már a karbantartásra is vonatkozik, tehát hogy választhat olyan, és is a bérbe adó, és aztán később pedig szeretnénk egy beruházási csomaggal is kijönni, és akkor így áll föl a teljes portfólió a lakásügynökségre. Most még mindig a Hát, hogyha ilyen startup nyelven kellene fogalmazni, a növekedési fázisban vagyunk azért. Á, a fővárosnak van-e szerepe vagy pénze az Eszterházi család emőd utcai lakhelyének? Ezt a harmadik körület vállalta és döntött úgy, hogy ők akkor ezt megvennék, és akkor ezt egy valamilyen íróházzal alakítanák. Nyilván mi, hogyha a szakmai együttműködés kell, akár a BTM, akár más kultúrás intézményünk keretében, akkor mi erre nyitottak vagyunk abszolút, de az ingatlant azt a harmadik körület kívánja megvásárolni. De nagy megtiszteltetés ért engem, hogy ott lehettem több alkalommal is. Újra lesz Lánchíd piknik, ez ma még érdemes előhozni, hiszen azt a jövő héten vagy az követő héten már nem lesz aktuális. Igen, ugye az tavaly sikerült, és ennek a mintájára szeretnénk idén is egy ilyen utcai dzsemborit tartani, aki tavaly volt, és nagyon-nagyon sokan voltak, azok szerintem idén is ki fogják próbálni. Ezért ez egy menő dolog, amikor a város két partját összekötő e, ikonikus híd e, szolgál egy ilyen díszletnek, tulajdonképpen egy háttérnek. Mi erre használjuk ki a láncidat, mások meg másra kívánják. Állvitte a hajléktalanok jelenléte a tömegközlekedési eszközött. Nem, ez egy alapvetően értékrend úta. Jó, akkor erre még lehet, hogy visszatérünk mondván, hogy az idei tiszteletben tartom, végül, de nem utolsó sorban el tudja lehetetleníteni, potenciálisan, egy fura összetételű közgyűlés a főváros életét. Hát, hogyha félig racionálisan gondolkoznak a felek, legalább félig racionálisan, oh. akkor nem. Azért egy, egy önkormányzati munka az nem a parlament. Itt azért az ügyeknek még alapból a több mint fele is teljesen egy hangú szavazásra szokott átmenni. Ha valaki egy picit is komolyan veszi azt, amire esküd fog tenni, akkor maximum sok vita és sok egyeztetés, de kompromisszumokkal és koncesziósokkal meg lehet oldani akkor is a város működtetését. Mondom, ezért ez nem egy parlament. Tehát itt látom a okay. írásokból nagyon néhányan túl lelkesültek ebbe a történetbe, akik soha nem, nem végeztek önkormányzati munkát, maximum 49 évig voltak. Gondolom az eredmény várón, ahol a, a főpolgármester együtt ez a terv. Izgatott, kíváncsi, mi a megfelelő kifejezés? Az izgatottság azért nem, miért nem vagyok izgatott. Ez miért, hogy mondom, jobban bánt, amikor ezt, amiről elkezdtük a beszélgetést, hogy hatalmi eszközpárt hmm. fordítanak ellenünk egy kampány során, az, nem is az izgatott vagyok, az tényleg felcsesz a történetbe. A, amit lehet, hogy egy ilyen megkökentő módon a politikai eszköztárba bugásnak neveztem, és ebből kifolyó politikai terméknek az, az, az négyesetetlen csodálkozásra, hogy hol van ennek a politikai cinizmusnak a vége. Az eredménytől meg, hát lehet, hogy majd 9-én izgulok, de jelenleg nem feltétlenül azt gondolom, hogy ez A felhatalmazás használ... mértékének van jelentősége? A főpolgármester felhatalmazásának a mértékének van jelentősége szerintem, nem feltétlenül jogi szempontból, hanem demokrácia legitimitáció szempontjából. Tehát minél nagyobb mértékben győz, annál inkább egyértelmű, hogy akkor a bármilyen is a közülés összetétele ebben a főpolgármesternek van szó. Megidézzük a két hét múlva való beszélgetésünket, mert ott akkor kellett volna föltennem, és ha csak ebben a gyökeres változás nem lesz, akkor még egyszer nem lenne indokolt föltenni a kérdést. Egy tízes kállán mennyire szeretett főpolgármester helyettesnek lenni? De csak azért, az... hogyha azt kérdezi, hogy én mennyire szeretem a kefélyeset, akkor azért nagy valószínűséggel egy ilyen 9-10-es számot mondanék az összes nehézség. 10-est a nehézségek miatt nem, de egy 9 es igen. Tehát azért ez egy sokrétű feladat és izgalmas. Ő szereti. Hát 10-ből 9 azért azt gondolom, hogy az hát az. Hát írde, van csak, hát kipréseltem én. még magából. Ennyi. Köszönöm, köszönöm András. Köszönöm szépen.